Abilități de comunicare Autor, Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Partea 4. Prezentări de afaceri Capitolul 1. Cum să faceți o primă impresie durabilă Prima impresie este dragostea la prima vedere a lumii afacerilor. Iată cinci începuturi de aur. Intrarea Când sunteți invitat într-o încăpere, intrați fără nicio ezitare. Nu rămâneți în ușă ca un elev neastâmpărat care își așteaptă dirigintele. Oamenii nesiguri pe ei schimbă vitezele și își e puțin picioarele înainte de a intra. Intrați pe ușă hotărât și mențineți aceeași viteză. Al doilea început, apropierea. Mergeți în pas vioi. Oamenii influenți și cei care atrag atenția merg în pas vioi, într-un rid mediu, cu pași de lungime medie. Oamenii care merg încet sau fac pași mari transmit ideea că nu au prea mult timp la dispoziție, că nu sunt interesați de ceea ce fac sau că nu au altceva de făcut. Strângerea de mână Țineți palma dreaptă vertical și strângeți mâna celuilat cu aceeași putere cu care vă este strânsă. Lăsați cealaltă persoană să decidă când să vă opriți. Nu strângeți mâna cuiva pe deasupra unui birou, pentru că astfel îi permiteți să vă domine. Zâmbetul Asigurați-vă că vi se văd dinții când zâmbiți și zâmbiți cu toată fața, nu doar cu gura. Semnalul sprâncenelor Este un străvechi semnal de recunoaștere, conectat la creier pentru a fi transmis și receptat de ceilalți. Ridicați pur și simplu din sprâncene pentru o fracțiune de secundă, în semn de recunoaștere. Când vorbiți? Rostiți numele interlocutorului de două ori în primele 15 secunde și nu vorbiți mai mult de 30 de secunde odată. Vorbiți într-un rid ceva mai lent decât el. Când vă așezați Dacă sunteți stiliți să vă așezați pe un scaun mai scund chiar în fața celorlalte persoane, întoarceți-vă la un unghi de 45 de grade față de ea, pentru a nu fi surprins în atitudinea de mustrare. Dacă nu vă puteți întoarce scaunul, răsuciți-vă corpul. Gesturi Oamenii reținuți, calmi, care stăpânesc emoțiile, folosesc mișcări clare, simple, deliberate. Indivizii cu poziții înalte folosesc mai puține gesturi decât cei cu poziții inferioare. Nu vă ridicați mâinile mai sus de bărbie. Pentru a crea o legătură, reproduceți gesturile și expresiile faciale ale celelalte persoane când e oportun. 9. Ieșirea. După ce ați terminat, puneți-vă la loc lucrurile calm și tacticos, nu precipitat. Strângeți mâinile dacă e posibil. Întoarceți-vă și ieșiți. Dacă ușa era închisă când ați intrat, închideți-o în urma voastră când ieșiți. Oamenii vă observă din spate când ieșiți, așa că dacă sunteți bărbat, aveți grijă ca pantofii să fie lustruiți la spate. Camerele ascunse arată că dacă sunteți femeie, fie că vă place sau nu, ceilalți vă studiază posteriorul când ieșiți. Când ajungeți la ușă, răsuciți-vă ușor și zâmbiți. E preferabil să-și amintească fața voastră zâmbitoare și nu posteriorul. Urmează capitolul 2. Cum să tratați criticile în afaceri.